hoofstuk 126, die klein maaltijd in die oopelig met die jongmans, die brand in die keizerlijke paleis, Sireneus' opwinding en woedende woorde, Joosef's rustige en kalm antwoord aan die opgewonde Sireneus. Daarna had Sireneus Joosef met Miriam die keinkie en die dookie alweer uitgenooi om saam met om die verversings te geniet. Nou het Joosef dadelijk met sy mens op die onderste plek gaan sit, die spuise geseen en geëet en gedrink. Ook die twee jongman sê die voorbeeld van Joosef gevolg en vervolgens die rest van die hele geselskap. Toen hulle daar so gemoed by mekaar gesit en geëet en gedrink het, het Maronius, wat langs Serenius gesit het, opgemerk hoe daar boor die stad Ostra Siene, ‘n enorme rooksuil begin opstuig na boe en, hoe, en ook hoe aan die weesseekes eveneens dichte rooksuile begin opstuig. Onmiddellik het hy Sireneus sy aandag daarop gevestig en Sireneus het gauw besef dat daar in die stad precies op daar die plek sy paleis aan die brand was en hy het vermoed dat aan iets wat verder geleke strook sy skeep aan die brand gesteek was soos dier tuisend veerlig strale getref, spring sy op en roep, in jimmels naam, wat sien ek daar? Is dit nou die dank vir my goedheid, jy naar jylle ellendige ostraciner? Waarlik, ek sal hier die goedheid in die woede van die tier laat verander, en jylle sal vir jylle misdaarde boet, soos nog geen helle veeg in die diepste hel al geboet het nie. Staan op, vrienden en broers, nou kan ons nie lang, meer langer hier sit nie, vooruit, tot rechtvurrige wraak teen hierdie boosdoeners. Die hele gevolg van Sireneus het na hierdie verskrikkelijke kreet van Sireneus blitsvinig opgespring en oomblikkelijk alles by mekaar gemaakt. Net Jozef met sy mens het jyltemaal rustig bly sit en het nauweliks na die plek van die brand gekyk. Sireneus het het opgemerk en gejaagd teen oor Jozef uitgevaar met die woorde Watse vriend is jy vir my, as jy by die aansig van my rampspoed so rustig hier kan sit? Jy weet toch, dat ek vanwee al die verskerende diere hierdie verbergweg nie sonder jou veilig sal kan deurgaan nie. Staan daarom op en maak my terug toch veilig, anders maak jy my ook nog die na jou verbitterd. En Joosef sê bedaar, Kyk, jou in toren ontbrande Romein, juist nou sal ek jou nie volg nie. Wat wil jy maak as jy oor ongeveer twee ure daar benede aankom? Sal alles by die tyd nie lang kal al reeds dier die vlamme verteer wees nie? As jy echter wraak wil neem, dan denk ek dat daar nog altyd genoeg tyd daarvoor sal wees. As jy nie so opgewonde was nie, werklik, dan sal ek dit aan beide die jongmans gesê het en hulle sal onblikkelijk in einde aan die brand gemaakt het. Maar omdat jy self so te gegaan het, gaan jy nou maar self daarna toe en doof die vuur uit met jou toren.